Пророк Захария Пророк Захария е единайстият от малките пророци, син Вахарихиев и внук на Идо Пророка и негов наследник в свещенството. Той се завърнал от Вавилон с Зоро Вавел и още от малък започнал да пророчества във втората година на Дария в 520 г. преди Христа. Той също предсказал идването на Христа, но по-ясно от другите пророци. Много от предсказанията му са изложени в символи. Пророк Захария е един забележителен пророк. Неговата книга има 14 глави. Той се отличава с това, че има символични видения в различни образи и до него стои ангел, който му изяснява значението на тези символи. Това показва, че Неговото самосъзнание е издигнато до свръхсъзнанието и е във връзка с Него. Самосъзнанието му вижда картините на бъдещите събития и Неговия ангел, Неговия дух, Неговото свръхсъзнание му разкрива значението на тези картини и образи. Той едновременно има Словото на Господа и вижда явления, които ангелът му изяснява. Това показва, че той се е издигнал с съзнанието си до висшия ментален свят, където вижда образите на бъдните събития и където е във връзка с ангела си. Първата глава започва с представенето на пророка, чий сине, след което се казва «Стана слово Господне към Захария» и започва словото Господ се разгневи много на бащите ви. Зато кажи им, така говори Господ Саваот. Господ им казва да се обърнат към него и той ще се обърне към тях и да не бъдат като бащите си, които не слушали древните пророци, чрез които им говорил Господ. След това има второ слово и видение. Видех нещо и ето човек, яздещ, на черен кон и той стоеше срещу мирсини, които бяха в долината. И зад него коне, червени, пъстри, бели. И рекох, Господи, що са тези? И рече ми ангелът, който говореше с мене. Те са онези, които Господ проводи да обходят земята. И след това ангелът казва на пророка да каже на евреите, че храмът ще се съгради и Божията благодат ще се излее върху еврейските градове. След това има друго видение. Вижда четири рога и пита ангела какво са те. Той му отговаря, че това са роговете, които са пръснали евреите по света и след това вижда четирима дърводелци, които били дошли да възстановят разрушението на роговете. Втората глава започва с видение, в което пророкът вижда мъж, който носи връв в ръката си и иска да измери обиколката на Иерусалим, за да направи стена, но Господ казва, че няма нужда от стена защото казва Аз ще съм огнена стена наоколо и ще съм за слава всред Него. И по-нататък се казва Весели се и радвай се, дъще си онова, защото ето Аз ида и ще се населя всред Тебе, говори Господ. И много народи ще се прилепят при Господа в онзи ден и ще ми са люди, и ще се населя всред Тебе. Третата глава е много загадъчна. Започва с думите. И показа ми Исуса, великият свещеник, че стоеше пред ангела Господен. И врагът стоеше от дясно му, за да му се съпротиви. И рече Господ на врага, Ще ти запрети Господ, враже, ей, ще ти запрети Господ, който избра Ерусалим? Не е ли той главня и стръгната из огъня? А Исус бе облечен в оплескани дрехи и стоеше пред ангела. И отговори ангелът на стоящите пред него и казваше Отнемете оплесканите дрехи от него, а не му рече Ето Отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в светли дрехи. И рекох, Нека турят кидър чист на главата му. И туриха чист кидър на главата му, и го облякоха с дрехи, и ангелът Господен предстоеше. И засвидетелства ангелът Господен Исусу, и рече, Така говори Господ Саваот, Ако ходиш в пътищата ми, и ако опазваш заповедите ми, тогас ти ще съдиш дома ми и ще пазиш още дворовете ми и ще ти дам водители от междустоещите тук. Слушай сега, Исусе, велики свещениче, ти и другарите ти, които предстоят пред тебе, понеже те са чудни человеци. Защото ето аз ще доведа раба си отрасъл. Защото ето камъка, който турих пред Исуса. Върху единия този камък има седели очи. Ето, аз ще начертая начертанието му, говори Господ Саваот и ще залича беззаконието на онази земя в един ден. В онзи ден говори Господ Бог Саваот, ще покани всички ближния си под лозата си и под смоковницата си. Това е книга на кармата, в която са описани всички престъпления на хората и всеки ще понесе последствията на делата. След това следва друго видение, което вижда неправдата като една жена, която я носят Две други жени и я отнасят от света. Шеста глава започва с видението на четири колесници, които излизат от една медна планина. Първата колесница е с червени коне, втората с черни коне, третата с бели коне и четвъртата с пепеляви коне. Ангелът му казва, че това са четирите небесни духа, които изхождат от стана на Господа на всичката земя и се отправят към една северна земя. Червените и белите коне, а пъстрите и черните коне се отправят към южната земя. Тези четири колесници, това са духовете на четирите посоки на света, духовете на четирите стихии на природата. След това се казва на пророка, да вземе злато и сребро от хората, и да направи венец и да го сложи на главата на Исуса, Великия свещеник, и за Него Господ казва: Ето мъжът, на когото името е отрасъл, и ще израсте на местото си, и ще съгради Дома Господен. И той ще вземе славата и ще седне. И ще управлява на престола си, и ще е свещеник на престола си, и съвет на мир ще бъде между двамата. Тук се намеква за две различни лица и събития. Исус свещеника и Исус помазника, отрасала. Седма глава има Слово Господне към Захария Пророка да каже на евреите: защо Господ ги е наказал? Защото отстъпили от закона му и не послушали предишните пророци, чрез които Духа Господен им е говорил да се не отклоняват от Божия закон. И им казва Правете съд истинен и правете и щедроста на братята си и не насилвайте вдовицата и сирачето, чужденеца и сиромаха и никой от вас да не съветва зло в сърцето си против брата си. Тук е дадено учението за любовта към ближния. В 8 глава Господ се обръща към евреите и им казва, че ще ги помилва и ще ги събере отново в Юда и Иерусалим, който се нарече град на истина и мир и Сион Света гора. Но им казва, това е което ще правите, говорете истина всеки на ближния си, истина и съдба на мир, съдете в портите си и не съвещавайте зло в сърцата си, всеки против ближния си и лъжлива клевета не обичайте, защото всички тези неща са, които мразя, говори Господ. В девета глава Господ говори, че ще порази различни народи и ще избави Израил, като казва Радвай се много дъще Сионова, ето царят ти идва при тебе. Той е праведен и спасява, кротък и седнал на осле и на жребе, син на падяремница. И той ще говори мир на народите и властта му ще бъде от море до море и от реката до краищата земни. Тук говори за идването на Христа. В 10 глава Господ говори, че ще помилва евреите и ще им даде всичко в изобилие и ще ги събере от всичките народи, където ги е разпръснал заради непослушанието им. Главите от 11 до 14, която е последна, са много загадъчни и неясни, но в много прикрита форма се загатва за Христа и за наказанието на света поради нарушението на Божия закон. Така в 11 -та глава, 12 и 13 стих се казва И рекох им, ако ви се вижда добро, дайте ми маздата ми, ако ли не, отречете я. И претеглиха за маздата ми 30 сребърника. И рече ми Господ, хвърли ги на Гранчаря, почтената цена, с която се оцених от тях. И взех 30 те сребърника и ги хвърлих в дома Господен на Гранчаря. Тук се загатва за продаването на Христа от Юда и след това хвърлянето на парите и купуването на Гранчарската нива. В 12 глава 10 стих се казва и ще погледнат към мене, когато прободоха. Това е пак загатване за Христа, но е така направено, че да не се разбира. В 13 глава 7 стих е казано Порази пастира и овцете ще се разпръснат. Това също така е загатване за Христа. В 8 и 9 стих на тази глава се говори че Господ ще изтреби две трети от земята, т.е. от жителите на земята, и една трета, която остане, ще бъде прекарана през огън да се пречисти, както се чисти сребро и злато, и накрая казва, те ще призоват името ми, и аз ще ги послушам, ще река, тези ми са людете, и те ще рекат, Господ е Бог наш. Тук е едно загатване за края на нашата пета раса и за началото на шестата раса, когато хората ще познаят Господа и ще призовават името му. 14 глава е още по-загадъчна и неясна. Тя започва с думите «Ето денят, Господен, Иде!» и започва да изрежда какво ще стане в този ден. След много нещастия, които ще се случат, се казва и в онзи ден виделината не ще бъде светлина, нито помрачена, но ще бъде един ден, който е познат Господу ни ден ни нощ, и над вечер ще има виделина. Тук говори за Деня Господен, който ще бъде страшен и след това какво ще стане след този страшен ден.